Я лежав із заплющеними очима І боявся поворухнутися Щоб не привернути до себе уваги Це міг бути він Однак хоч би які не були його наміри Я нічому не міг зарадити Міг лише сподіватись, що все минеться Страх все тіло Коли я відчув дотик чужих рук до своїх плечей Розплющивши очі, я з полегшенням зітхнув «Це була Соломея. Вона дивилась на мене без остраху та підозри. Тобі боляче?» – спитала вона, оглядаючи мої зв'язані руки. «Руки терпнуть. Давай розв'яжу». Я повернувся набік, і вона швидко впоралась з ременями за моєю спиною. Хотілося міцно її обійняти, але то було зовсім недоречно. Я лише дивився на неї, намагаючись поглядом випромінювати ніжність. «Дякую», – несподівано промовила вона. «За що?» «Це тобі дякую, що розв'язала?» «Дякую, що не розповів, як дізнався про властивості пігулок». «Я усвідомив, що ніколи про це не думав. Жодного разу під час допиту у мене не виникало бажання розповісти про Соломею». Хотілося швидше розповісти їй про зміст розмови із слідчим, однак я вагався. Вона могла злякатись? Могла повірити, що я – це він, той, хто нас усіх позбавив пам'яті. Зрештою, я переповів лише про дослідження і про запис у зошиті. Мені здається, що я все прочитав правильно, і там було написано «вилучити пам'ять». Чого б він писав навпроти мого прізвища відновити? Хіба існують інші варіанти? А що тоді навпроти ваших прізвищ слід було написати? Ти вважаєш, він спільник тих, що з нами це зробили. Навіть у напівтемряві я бачив страх в очах Соломеї. Не знаю. Можливо. Або він має свою наукову мету, що зовсім не на користь нам. Я дедалі більше переконуюсь, що нам потрібно тікати звідси. Саломея сиділа на краєчку мого ліжка, але після цих моїх слів, миттю скочила на ноги. Ти про що? Куди і навіщо? Розумієш, мені здається, лікар написав про повторне вилучення пам'яті, бо сподівається, що вона отот -от відновиться. Нам потрібно втекти і десь дочекатись того часу, коли все згадаємо. Ти усвідомлюєш, як це небезпечно? Так. Але тут ми в іще більшій небезпеці. Ми ризикуємо в найкращому разі стати піддослідними кроликами, а в гіршому остаточно втратити пам'ять. Соломея, потрібно тікати. Соломея знову сіла мовчки на край мого ліжка, та якийсь час сиділа так. Ні пари з вуст. Я не можу піти, раптом почув я. Я не залишу тут рувима. Я був шокований цими словами. Її прихильність до цього чоловіка щоразу вражала, мову, перша. Якби вона знала про те, що довідався я. Соломеє, цілком імовірно, що ровим погана людина і небезпечний для нас. Обережно почав я. Не кажи так про нього, різко відповіла дівчина. Ти просто не розумієш його. Ти не знаєш, який біль він долає. А я знаю. Я теж це відчуваю. Сумнівів не було. Що я не розповім усе, вона відвернеться від мене і ні за що не повірить у провину Рувима. Лише розповість йому і завадить усім. І мені, і слідчому. Необхідно було приймати важке і ризиковане рішення. Слова, що я сказав потім, мені самому видались божевіллям. Тоді хай Рувим тікає з нами. Жевріла надія, що злочинець все ж таки не Рувим. Він не піде. Не захотів навіть відмовитись від пігулки. Вона все йому розповіла. Ризикнула так само, як і я, напевно, з тих самих причин. Він видасть тебе, сумно промовив я. Ні, він обіцяв. Під гіпнозом видасть, навіть якщо обіцяв. Це означає, що нам потрібно тікати до завтрашнього вечора. А точніше, цієї ночі. Але це все одно неможливо. Звідси ніяк не втекти. В якийсь час ми обоє мовчали, оскільки не знали, що говорити. Раптом почулись незрозумілі звуки біля сходів, і Соломея, мов молода лань, за кілька секунд промчала залою та опинилася у своєму ліжку. Тим часом я вже підминав під себе довгі рукави гамівної сорочки. Запанувала тиша, у якій я очікував почути брязкіт ключів та скрип залізних крат. Але нічого такого не відбувалось. Лише совання. І ще через якийсь час я почув своє ім'я. Спочатку тихо, потім дедалі гучніше. Слова долинали не від Соломеї, а з коридору. Нарешті я наважився обережно вийти із зали туди, звідки линули звуки.